Занурюю руки у теплий день, Погляд ховаю в розчинених вікнах, Мене, як сліпого, ніч веде Все далі й далі від світла. Ковтаю сльози, випльовую сміх, Не каюсь, живу, як умію, Туга петля із довгих доріг Повільно стягує мою шию. Від холоду слів німіє язик, Гойдається маятник долю колише, Вмирає іще ненароджений крик, і плаче по ньому розбуджена тиша. Хочу літати, але не вмію, хочу співати, але мовчу. З пам'яті витру імена і події, і тільки надію у серці лишу.